פרק ט. שמע ישראל, אתה עובר היום את גויים, גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמים. עם גדול ורם בני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב היום כי אדוני אלוהיך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 לא בצדקתך וביושר לבבך, את תאבה לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה, אדוני אלוהיך מורישם מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. וידעת, כי לא בצדקתך, אדוני אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה. כי עם כשעורף עטה. זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ה' אלוהיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים, עד בואכם עד המקום הזה, ממרים הייתם עם ה'. ובחורב הקצפתם את ה' ויתעמף ה' בכם להשמיד אתכם. בעלותי ההר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 ויהי מכס ארבעים יום וארבעים לילה. נתן אדוני אלי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. ויאמר אדוני אלי, קום רד מהר מזה, כי שיחד עמך אשר הוצאת ממצרים. סרו מהר מן הדרך אשר ציג ביתים, עשו להם מסכה. ויאמר אדוני אלי לאמור, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף